Pakar Muslim, Yogyakarta, memurnikan aqidah, melebarkan sunnah. Terima kasih atas waktunya. Tadi saya mau tanya soalan tentang kesan. Bila pernah membaca maklumat tentang entah ini atau bukannya, jadi begini: banyak banyaknya buat manusia adalah penyakit, banyak banyaknya buat Allah adalah Ah, apa ah kata Ustaz Kimas ini Syekh Rahman warahmatullahi wabarakatuh Dikatakan oleh para ulama itu perkataan ulama Tzikrullah shifa'un wa dzikrun nas Takun menyebut atau berzikir kepada Allah Subhanahu Wataala itu sifat atau tawak ini obat, sedangkan mengat manusia itu penyakit. Uh, menyebut atau mengat Allah Subhanahu Wataala sehingga hati kita senantiasa nyambung kepada Allah baik dengan lesan. Maupun dengan hati Maupun dengan Anggota atau amalan Anggota badan kita Itu semuanya kan Melapangkan dada Membuat lapangnya dada Dan membuat Tenangnya hati Sehingga betul, -betul Akan membuat seorang Dia bisa Merasakan ketentraman hidup Mengenap Allah dengan makna yang sebenarnya Lesannya ketika dia berdikir Hati sertai dengan hatinya Sehingga hatinya betul-betul nyambung Dengan apa ucapan lesannya Kemudian dia faham apa yang dia ucapkan Dan kemudian berdampak di dalam kehidupan dia Ah Mengingat Allah seperti itu akan menjadikan hati kita lapang Baik dalam keadaan kita berlimpah ruah nikmat Kemudian menjadikan kita bersyukur kepada Allah ketika kita mengingat Allah Karena Tidak ada satupun yang kita miliki Kecuali semuanya Semata-mata pemberian dari Allah Ta'ala Seperti mana perkataan Nabiullah Sulaiman alaihi salat wasalam hada min fadli rabbi ini semata-mata dari karunia atau karunia dari rabb sehingga tidak tidak menyebabkan dia ujub atau dia kibir yang ujub dan kibir ini arahnya kepada membuat sesaknya hidup Secara pribadi maupun kehidupan di masyarakat Kalau kehidupan kita diwarnai dengan Keangkuhan, kesombongan Maka itu hanya akan mewariskan Sempitnya dada kita Dan juga sempitnya dada masyarakat Karena tidak ada orang yang hatinya dibuat lapang Dengan penampilan orang-orang yang sombong Kemudian juga mengat Allah itu akan menjadikan hati kita Lapang dan tenang saat terkena musibah Saat terkena musibah Karena kita tahu bahwa Semua musibah yang menimpa kita Dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Ma'asaba musibatin, fabi'ithnillah Wa mayu'mim billah yahdi qalbah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa manusia Kecuali semata-mata musibah itu datang dari Allah Ta'ala Barang siapa yang dia beriman kepada Allah Artinya dia yakin bahawa musibah itu datang dari Allah Ta'ala Allah akan membimbing dia ya Allah akan membimbing hatinya Untuk bisa ridho terhadap musibah yang dia terima Mengingat manusia mengingat Allah seperti ini akan menimbulkan ketenangan, ketenteraman, kelapangan dada sehingga tutul hidupnya dia akan bisa merasakan kebahagiaan obat. Tapi mengingat manusia itu hanya sering menimbulkan kesedihan, karena kebanyakan manusia ia ya, menjengkelkan kemudian. Penuh dengan kekurangan Kemudian ya Ini justru banyak menimbulkan Masalah-masalah bagi kita Menjadi beban-beban Yang menjadikan kemudian kita pun Ini semakin kadang Sesak Apalagi yang diingat Orang-orang yang mereka jadi ya bermasalah Bukan Yang ini bukan Maksudnya mengingat para ulama Yang berilmu Yang memberikan teladan tapi mengingat manusia secara umum Banyak mengingat manusia Sehingga dia lupa kepada Allah Ta'ala Itu hanya akan membuat membuat Hati semakin bersedih Hati semakin sempit Yang kebanyakan manusia mereka Dalam memberikan muamalah kepada kita Sering menjengkelkan, menyempitkan dada Karena kebanyakan manusia Hanya sifatnya banyak yang menuntut kepada kita Menuntut pada kita Sehingga banyak mau memalah-memalah Yang kita sering gak suka Dari manusia Memaksa, menekan Kemudian uh, sekedar menuntut Haknya Menimbulkan atau Sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan Hati kita uh, Secara umum demikian Pak. Yang manusia rata-rata Ini banyak menimbulkan beban Bagi kita kalau kita mengingat Allah, lost. Allah banyak berbuat baik kepada kita. Allah yang banyak akan memberikan kebaikan kepada kita. Sedangkan manusia rata-rata umumnya menuntut. Umumnya menuntut. Ya tidak tidak orang kaya, tidak orang miskin. Apalagi tidak ustadz juga dituntat-tuntut. Sana usah, sana usah, sana usah. Akhirnya kadang-kadang sesak juga. Artiapa ingat manusia, seringnya membuat orang sesak. Tapi kalau mengingat Allah, insyaAllah menjadi los. Apa yang apa yang kita ingat dari manusia menyesakkan dada, tapi begitu mengingat Allah maka kita menjadi los, menjadi tenang, menjadi menjadi senang, menjadi ada gairah baru lagi. Nah, terlak beramum secara umum begitu. Wallahualamissawab. Cukup pak, kan? Itu jem. Bapak-bapak ah, sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Kita insyaallah kembali melanjutkan pembahasan kita. Pembahasan kita pada pagi hari ini bab yang ke-14 masih berbicara tentang beberapa kaidah yang perlu kita fahami berkaitan dengan Asma nama -nama Allah, nama-nama Ta Allah taala. Asma Allah taala غير محصوره Saman kapaangi yang punya bukunya bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas pada bilangan tertentu yang sudah masuk dalam kepala kita Pak bahwa asma Allah itu jumlahnya pinten 99 memang itu berdasarkan dalil hadis Rasulullah saw. Inna lillahi isatan watisina isman man ahsaha daholal jannah. Allah swt memiliki sembilan puluh sembilan nama. Barang siapa yang dia mengehek Nama-nama tersebut Maka Akan memasukkan ke surga Al-Imam Ibn Al-Qayyin Bersika lihat ma Menjelaskan makna ihso Barang siapa mengihso Nama-nama Allah yang 99 nama itu Maka dia akan masuk surga Mengihso itu satu, meliputi tiga hal. Satu, dia mengetahui bahwa itu adalah nama Allah Ta'ala. Yang kedua, dia memahami tentang makna dan kandungan dari nama Allah Ta'ala tadi. Yang ketiga, dia beribadah kepada Allah, dia berdoa kepada Allah dengan nama Allah tadi. Contoh, Kita menyebut Nama Allah Ar-Rahman Satu kita tahu Bahawa Ar-Rahman itu Adalah nama Allah Ta'ala Satu Yang kedua Kita tahu Bahawa Ar-Rahman itu Kandungan maknanya Allah the, Yang maha luas rahmatnya Allah zat yang arhamur rahimin zat yang paling penyayang di antara yang penyayang kemudian yang ketiga kita tertuntut untuk berdoa dan beribadah kepada Allah dengan nama tersebut kalau itu doa masalah doa permohonan Maka cara kita menyebut adalah Menjadikan nama Allah tersebut menjadi wasilah dalam kita berdoa Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni Ini tawasul dengan nama Allah Ar-Rahman Kalau itu doa ul ibadah Doa yang menuntut kita beribadah kepada Allah Maka amalan kita adalah tidak pernah putus asa Dari rahmat Allah Karena rahmat Allah luas Kemudian Kita Berusaha untuk senantiasa Menyayangi Hamba-hamba Allah SWT Baik manusia Maupun hewan Karena Allah SWT Mencintai orang-orang yang penyayang Erhamu manfi albi, yarhamku manfi sana. Sayangi lah hamba Allah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi anda. Ah, eh sa itu meliputi tiga tadi. Yang pertama apa tadi, Juan? Mengetahui kalau itu nama Allah yang kedua. Dia memahami makna dan kandungan dari nama itu. Yang ketiga. Dia berdoa dan beribadah kepada Allah dengan kandungan nama tersebut nah, Ini adalah namanya mengihsa Barang siapa yang dia mengihsa Nama-nama Allah itu Maka dia akan masuk surga Sehingga bukan sekedar Mengucapkan atau menghafalkan Allah al-Rahman al-Rahim al-Malik al-Qudus al-Salam Yang sering oleh ibu-ibu kadang-kadang dalam pengajian Itu menjadi zikiran Dzikran itu menyebut asma Allah dan sesungguhnya kita tidak boleh menyebut asma Allah mufrad hanya menyebut nama Allah secara tunggal. Allah, ulang-ulang Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Enggak jelas. Mau ngapain? Menyebut nama Allah. Mamanya Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi. Mau ngapain? Nyebutnya Pak Budi itu maksudnya mau memuji. Mau mencela Mau meminta Atau mengapai Allah mengajarkan kepada kita Nabi mengajarkan kepada kita Menyebut asma Allah itu Mesti harus memiliki makna yang jelas Subhanallah Walhamdulillah Wala ila illallah, Wala hawla wala quataila billah Yang makna jelas Pujian kepada Allah Mensucikan Allah Kemudian Malah bermakna tauhid. Ini semuanya memiliki makna yang jelas. Adapun sekadar menyebut esm esmullah mufrad, nama Allah yang tunggal, maka tidak ada tuntunannya dalam zikir dan wirid yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan tidak boleh juga dzikir disingkat-singkat. Ini dari ilah ilaillallah disingkat jadi Allah Allah Allah Allah. Nanti sehingga Nabi Nggak boleh Harus dikir dengan dikir yang komplit Sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita sekalian Kemudian sekalian, Di antara Dalil-dalil Yang menyebutkan Bahawa Nama Allah itu tidak terbatas Dalil yang pertama Yaitu Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha Aisyah radhiyallahu anha pernah kehilangan Nabi kemudian mencari-cari Nabi di malam hari dan Nabi sedang ternyata didapatkan sedang salat di masjid dan kemudian Aisyah di antaranya mendengar di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iitu Allahumma a'udzu bi min sahatik wa bi min uqubatik wa bika minka la uhsi thala'an Antakama an akam anta kama, an, kama asnaita ala nafsik Ini di antara hadis yang dirakam oleh Imam Muslim, yang Nabi diantara doanya seperti itu, yang artinya: Allahumma audo birbaq min sakatik, Ya Allah aku berlindung dengan keribuan-Mu dari kemurkaan-Mu. Kemudian: Wabi muafatik min uqubatik dan aku berlindung dengan sifat kepama kepemaafan dari yaitu hukuman wa bikamika dan aku berlindung kepadamu dari yakni hukuman atau azab yang kau timpakan la ufsī thanaan 'alaik saya tidak bisa membatasi ya Allah, saya tidak bisa menghitung ya Allah pujian-pujian kepadamu. Anta kama asnaita ala nafsik engkau seperti yang engkau puji terhadap dirimu sendiri. Mas kalian di sini Nabi SAW menyebutkan di antaranya beberapa sifat. Allahumma Aku beribuka min sahatik, Ya Allah aku berlindung kepada Engkau, aku berlindung dengan keribuanMu dari kemurkaanMu. Allah punya sifat riba, Allah punya sifat murka, dan ini ialahku bijalalih keribuannya dan kemurkaannya sesuai dengan. Yaitu keagungan dan kebesaran Allah SWT Tidak boleh kita tolak dengan berpikir Oh Allah rida Kalau Allah rida itu Allah tidak peduli lagi dengan kesalahan para hamba Allah tidak akan berbuat adil Kalau sebeguna manusia orang yang rida kemudian seringnya tidak berbuat adil Itu kalau manusia keumuman tidak bisa kemudian kita ya ini serupakan Allah dengan kita yang Allah sudah mengatakan laisa Allah tidak serupa dengan apapun apalagi dengan makhluk yang penuh dengan kelemahan ini maka bukan kemudian kita tolak maka orang menolak ini mesti berangkatnya itu dari menyerupakan Allah dengan makhluk seandainya dia tidak menyerupakan Allah dari awal maka dia tinggal menetapkan kemudian yaliku bi sesuai dengan keagungan Allah taala yang jelas Allah ridhanya tidak akan pernah zalim dan tetap dalam keadilannya Allah murkanya juga tidak pernah zalim dan Allah yaitu murka dengan keadilannya itu semuanya yaliku bi sesuai dengan keagungan Allah taala ini kewajiban kita dalam menetapkan Sifat Allah Ta'ala Yang apabila kemudian kita berangkat Menyerupakan Allah dengan makhluk Nanti larinya Kalau enggak kita menolak Atau kalau menolaknya itu Setengah-setengah lalu dia tahrif Ini dia simpangkan Kepada makna yang lainnya Demikian pula Ya Allah aku berlindung Dengan sifat kepemaafanmu Dari Hukuman yang akan kau timpakan Allah Dat yang maaf pemaaf sehingga jangan pernah kita iputus asa dari kepemaafan Allah berapapun jumlah kesalahan yang kita miliki hendaknya hamba tidak pernah putus asa dari kepemaafan Allah Swt dan Aku belindung kepadamu ya Allah dari yaitu hukuman atau dari adab yang akan kutimpakan kemudian yang menjadi pembahasan di sini pak kalimat La uhi sana'an aleika. Aku tidak bisa menghitung ya Allah jumlah itu pujian yang eh, yang tertuju kepadamu. Aku tidak bisa membatasi pujian yang ada padamu. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW pun tidak mengetahui berapa jumlah itu nama Allah yang mesti dengannya nabi memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang diambil pertama dari dalil itu. La ussi sanaan adika anta kama asnaita ala nafsik engkau seperti yang kau puji terhadap dirimu sendiri. Sehingga Allah yang lebih tahu berapa persisnya jumlah nama Allah Subhanahu wa taala seandainya maka kata beliau di sini ini pernah khabar sallallahu alaihi wasallam bahwa ia tidak bisa Ali walau ahsa jami'a asmai la ahsa sanan Ali Rasulullah sallam mengkhabarkan bahwa beliau tidak bisa menghitung membatasi terhadap pujiannya kepada Allah taala Seandainya disebabkan beliau bisa menghitung atau mengetahui semua nama Allah Akan beliau puji Allah Sesuai dengan banyaknya Nama Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga menunjukkan bahwa Nama-nama Allah Tidak terhitung Alias kita tidak, tidak mengetahui Persisnya jumlahnya Berapa Satu, dalil yang pertama Dalil yang kedua Itu dalil yang dikatakan Min hadithi syafa'at tawil dari hadis syafaat yang panjang Sekalian Hadis syafaat yang panjang Nanti manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Ardul Mahsyar Di bumi Mahsyar Keadaan yang digambarkan oleh Nabi SAW Semua manusia dari awal sampai akhir Akan Allah kumpulkan di satu tempat Yaitu Ardul Mahsyar dan kita tidak tahu jumlahnya berapa manusia yang akan Allah kumpulkan di Ardhul Nakhsyar. Dalam kondisi, matahari Allah dekatkan dengan jarak satu mil. Jarak satu mil. Sehingga panasnya yang sangat luar biasa, Dan setiap orang akan mengeluarkan keringat ala qadri amalihim. Sesuai dengan kadar amalnya Ada yang keringatnya itu Membanjiri sampai semata kaki Ada yang naik lagi sampai sebetis Ada yang lah naik lagi sampai selutut, Ada yang naik lagi sampai sepinggang Ada yang naik lagi sampai Hampir menenggelamkan dia sedaun telinga Semua ini adalah ala qadri amalihim Sesuai dengan kadar amal ketika di dunia Semakin dia memiliki kebaikan amal yang banyak Maka semakin dia tidak dibanjiri dengan keringat Semakin dia memiliki keburukan amal yang banyak Semakin dia dibanjiri keringat Karena menyusah yang semakin membuat dia semakin susah Kita kalau kita baru sumuk gitu aja ma Masuk ruangan Tidak ada pas angin Tidak ada AC Padahal Mahathari tidak langsung menyengat dia. Kemudian gembrobios. Gembrobios. Kita rasanya diungkep. Kayak diungkep. Itu sudah tidak karuan. Yang kepalanya jadi kemut-kemut. Jadi panas. Jadi tidak karuan. Tidak fresh mikirnya. Kemudian keringatnya pun kotos-kotos. Ini keringatnya sampai membanjiri dia. Sehingga sangat menyusahkan kemudian kesusahan kedua sekalian <tuh> saat itu manusia gelisah luar biasa semua gelisah menunggu antri menunggu lamanya Allah akan menggelar pengadilan namanya menunggu mas sekalian apalagi nunggunya itu penuh dengan ketegangan dan perasaan yaitu susah Oh, Seksan sendiri Seksan sendiri Nunggu mau dikasih sembako saja Kalau harus mular sampai Apalagi sampai beratus-ratus meter Sudah begitu Panasnya itu ngentang-ngentang Gak ada eyop-eyop Gak ada Itu tempat berteduh Padahal sembawinya juga sembawinya juga nilainya lima ribu itu panjang itu sudah masya Allah rasanya juga enggak karuan ini tumplek blek manusia polisi seperti itu menunggu pengadilan Allah tegang dalam keadaan tegang sampai semua kemudian sepakat untuk mencari orang yang bisa untuk memintakan syafaat kepada Allah Taala berbondong-bondong mereka datang Mendatangnya Adam Abul Bashar Bapaknya manusia Wai Adam Engkau adalah manusia yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya Menyebutkan tentang kemuliaan Adam Mintakan kepada Allah syafaat untuk kami ya Adam Tidak engkau mengetahui tentang keadaan yang sedang menimpa kami Ini kegelisahan dan kegalauan Adam pun nyitu nafsi-nafsi diriku-diriku Beliau menyebutkan kesalahannya Ketika beliau memakan Buah yang dilarang oleh Allah untuk didekati Pohon yang dilarang Allah untuk didekati Beliau pun memberikan udhur Meminta udhur Untuk tidak bisa memintakan syafaat kepada Allah Menunjukkan datalah kalian kepada Nuh mereka pun berbondong-bondong datang kepada Nuh. Ya Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang diutus oleh Allah ke ini ke tengah-tengah manusia. Tidakkah engkau melihat keadaan kami dari kesulitan yang, yang kami alami, Ya Nuh? Mintakan syafaat kepada Allah untuk kami. Nabi Lono pun menyebutkan kesalahannya. Yaitu ketika berdoa untuk umatnya agar dibinasakan Allah Ta'ala Dan merasa Nuh tidak layak memitakan syafaat Kemudian memerintahkan datang kepada Nabiullah Ibrahim Maka mereka pun berbondong-bondong pindah kepada Nabiullah Ibrahim Maka dia pun sampaikan Wa Ibrahim qadil halilullah halil rahman itu tidak akan kau melihat keadaan yang sedang kami alami dari kesulitan dan kesusahan Mintakan syafaat kepada Rabbmu Kepada Allah Ta'ala untuk kami ya Ibrahim Kata Ibrahim nafsi-nafsi diriku-diriku Menyebutkan kesalahannya yang pernah berbohong Berbohongnya Ibrahim sungguhnya pun juga tidak pernah berbohong Itu pun tiga Ibohongnya itu bohong yang bukan bohong sarih Bukan bohong yang terang-terangan Satu Bahamnya Ibrahim ketika Ini mengatakan Ini sakim, saya sakit Saya sakit Waktu itu Ibrahim diajak oleh kaumnya Ini perayaan Ikut Mali itu mengadakan Perayaan Perayaan hari raya besar Yang biasa manusia melakukan Perayaan-perayaan Ini besar-besaran Kata Ibrahim, ini sakim, saya sakit maksudnya Nabila Ibrahim bukan sakit jasadnya sehingga tidak bisa ikut ngombyongi mereka tapi saya, hati saya sakit melihat berhala-berhala yang disembah oleh manusia itu sehingga dia rencanakan begitu mereka mau pergi mereka pergi ke pesta mau tak hantam semuanya itu berhala-berhala yang ada maka begitu mereka kemudian pergi ke pesta sehingga tempat persembahan itu sepi nyenyak Maka dia pun masuk ke situ Diancurkan semuanya Ibrahim Tinggal dikalungkan kampak Kepada patung yang paling gede Supaya nanti tujuannya Kalau mereka nanti menggugat Tanyakan itu kepada tanggung yang paling besar itu Ah Ini sakimnya itu Mereka fahami Dengan bahasa Oh Ibrahim sakit meriang atau segala macam enggak bisa ikut Tapi Ibrahim maksudnya saya sakit melihat Berhala-berhala itu disembah oleh mereka Allah disekutukan mereka Rasulullah pun sakit ketika melihat Allah disekutukan dengan berhala-berhala. Maka ketika walaupun Nabi telah kondisi mapan di Madinah, dakwah tauhid tidak pernah padam. Nabi pernah masih dengar di Yaman ada namanya Zil Khulasa yang itu berhala yang disembah oleh manusia di situ di Yaman. Nabi panggil Abdullah Jarir bin Abdullah. Kata Nabi, "Ya Jarir, Ala turi huni min dil wa Waijarir, mau enggak kamu menenangkan saya? Mau enggak kamu mengistirahatkan saya, menenangkan saya Berkaitan dengan keperadahan dil khilasah? Artinya Selama Rasulullah SAW masih mendengar ada Tempat di mana Allah disakutukan Nabi gelisah Nabi gelisah Kalau sekalian lihat Sekarang bandingkan dengan kegelisahan dengan para da'i-da'i kita apa yang membuat mereka gelisah apakah ketika masih dengar di tempat-tempat tertentu Allah Subhanahu wa taala disekutukan disekutukan dengan kuburan dengan pohon besar dengan tempat-tempat keramat dengan senjata-senjata yang dianggap yakni keramat ada enggak kegelisahannya atau gelisahnya itu ketika dia belum bisa menduduki kursi jabatan. Kalau untuk yang satu ini wu, dikerahkan, semua pengorbanan akan dikerahkan. Harta, jiwa, tenaga, pemikiran. Maka fokus untuk meraih kedudukan. Tapi kalau mendengar Allah masih disekutukan di mana-mana. Tenang, tentram, bisa tidur nyenyak. Ini ber ini berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi walaupun ditawari untuk menjadi minta mabin Mekah satu enggak mau kalau harus menghentikan dakwah tauhid, kalau harus mengorbankan dakwah tauhid. Karena memang targetnya bukan jabatan tapi tegaknya tauhid dalam kehidupan. Baik punya kekuasaan maupun bu, tidak punya kekuasaan dakwah Tauhid tidak bisa berhenti karena ini tugas pokok untuk menjadikan manusia menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala baik punya kekuasaan maupun tidak punya kekuasaan yang menjadi masalah itu ketika orang ingin memiliki kekuasaan tapi harus mengorbankan Tauhid tidak apa-apalah, sekarang nyirik, -nyirik dulu tidak apa-apa nyirik-nyirik dulu tidak apa-apa Rangkulan dengan muslikin dulu gak apa-apa Yang penting nanti kamu bisa duduk Baru action Itu bayangannya Itu menghayalnya Prakteknya tidak akan mungkin bisa Maka Nabi Jalan pertama adalah dakwah Mau punya kekuasaan Mau tidak punya kekuasaan Dakwah Tauhid itu adalah pertama dan utama Sekalian Nabi gelisah seperti itu Sebagaimana gelisah Ibrahim? Sakit kata Ibrahim Satu, dua Ketika Nabi Ibrahim Iaitu berdusta di depan raja Saat bersama dengan istrinya Saroh Nabi pernah berjalan Melewati sebuah wilayah Yang raja ini, raja yang dolim Kalau tahu Wanita yang cantik akan dia ambil Maka pesan Ibrahim kepada Saroh Nanti kalau kamu ditanya kepada raja, oleh raja, bilang siapa kamu ukhti. Eh, saya adalah ah uh, saudaraku. Kamu bilang kamu saudara saya. Ah eh, kalimat ukhti itu kalau difahami adalah mungkin saudara kandungnya, keluarganya. Sebab kalau tahu itu suaminya Ibrahim pasti akan direbut dan akan ya ini Brahma akan bisa dibunuh maka dia pun bilang ukti lah ukti ini sesungguhnya tidak bohong tapi ini bahasa kalau namanya tauriah tauriah kalimat yang difahami lain oleh orang yang mendengar maksud Ibrahim ukti kamu saudara seiman dengan saya karena di muka bumi ini tidak ada yang beriman kecuali kamu dengan saya maka kalimat ini pun sungguhnya tidak salah tapi Ibrahim anggap itu sebuah kesalahan, ini sehingga dia pun minta udur untuk tidak bisa memberikan yaitu syafaat kemudian yang ketiga bohong ketika ditanya siapa yang menghancurkan patung-patung ini kata Ibrahim kabiruhum hadah ini loh, yang gede itu ini loh gede ini ini loh, maksudnya biar dia uh, ini tanya kepada yang besar itu, kalau memang bisa berbicara tanya aja kalau enggak bisa bicara, kok disembah oleh kalian? Maksudnya Ibrahim pengen nglehkan mereka. Wong enggak bisa bicara, enggak bisa apa-apa, kok disembah? Di penggal aja juga enggak bisa, enggak bisa menahan bertahan diri. Ternyata semuanya tenggelantung atau berkelekaran kepala, kepala patungnya untuk mem, untuk membuka kesesatan mereka. Tapi Ibrahim itu anggap pun sebuah kedustaan. Intinya Ibrahim minta utur, saya enggak bisa memberikan syafat, memintakan syafat kepada Allah untuk kalian. Kemudian, kata Ibrahim, pergilah kamu kepada Musa. Maka mereka pun berbonong-bonong kepada Musa. Ini kan pelayar Musa, engkau adalah kalimu rahman, engkau adalah orang pernah diajak Allah berbicara langsung. Menyebutkan kutaman Musa. Mintakan syafaat untuk kami Yang Musa tidak akan melihat tentang Kondisi yang sedang kami alami seperti ini Kemudian Musa pun Memberikan udur pula Diriku-diriku Menyebutkan kesalahannya yang Musa pernah Yaitu nyikap Ada dua orang bermasalah, orang kipti Dan orang Bani Israel Sedang bertengkar Bani Israel minta tolong kepada Musa Yang sekelompok dengan dia Lalu Musa Kemudian eh, Ditonyo itu sama orang Kipti ditonyo sama Musa Ternyata tinjunya maut Titinju sekali taksak, Mati dia Musa pun kemudian menjadi menyesal Dengan perbuatannya itu Dia telah melakukan kesalahan Yaitu membunuh Orang tersebut walaupun tanpa Sengaja sehingga Musa pun Kemudian lari ketakutan sehingga Sampai kemudian keluar dari Mesir Karena menjadi DPO oleh kerajaan, Al Musa mintakan udur. Saya tidak bisa meminta kan kepada Allah saya punya kesalahan. Maka Musa merintahkan datangilah Isa. Mereka pun berbondong mendatangi Isa, dan Isa tanpa menyebut kesalahannya pula, tidak menyebut kesalahannya. Isa memberikan udur. Saya tidak bisa memberikan syafat. Datalah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mendatangi Rasulullah Muhammad Sallam. Dan Rasul pun mengatakan hadali ini adalah hakku untuk memintakan syafaat kepada Allah Taala. Lalu Nabi pun uh, kemudian sujud kepada Allah Swt, kemudian memuji Allah Taala. Ah ini yang beliau katakan. Sumbayaf Taallahu alaiya min maha midi wa wahus husri thana alaihi sesuatu yang lam yaftahu ala ahadin qabli kata nabi waktu itu saya memuji Allah SWT dengan puji-pujian yang Allah bukakan kepadaku segala macam bentuk pujian kepada Allah yang belum pernah dibukakan kepada seorang pun sebelumku puji-pujian yang belum pernah Allah bukakan kepada seorang pun sebelumku. Ini menunjukkan bahawa kata beliau, wahyabila syakin, غير المهمة المعطور في الكتاب والسنة. Segala macam puji-pujian itu tanpa syak lagi. Ini bukan puji-pujian yang terwayarkan dalam kitab dan sunnah. Karena puji-pujian yang beliau sebutkan kepada Allah Belum pernah disebutkan kepada siapapun sebelum beliau Ini menunjukkan bahawa Ada nama-nama Allah SWT yang lainnya yang belum pernah diajarkan kepada Nabi Sehingga tidak terbatas hanya 99 nama Dalil yang ketiga Dalil yang ketiga Rasulullah SAW beliau mengatakan Ma'asabah abdan hamun walhasanun. Tidaklah seorang hamba dia tertimpa hamun wahasanun. Galau ini galau dan kesedihan. Kalau galau itu untuk yang akan datang. Belum kawin galau. Belum dapat pekerjaan, galau Kemudian mau tes kuliah, galau, galau, galau, galau, galau Urip isinya, galau terus Mau masuk sekolah, galau Sudah keterima sekolah, galau lagi Yang bayarnya, yang mau ujian Nanti mau lulus, galau lagi Belum dapat pekerjaan, galau lagi Terus galau, galau, galau Sudah kawin, belum kawin, mau kah, belum dapat istri, galau Dapat istrinya galau lagi Apalagi istrinya bawel, galak Kemudian Sudah punya anak, galau lagi Yusau ngurupi pora, tekan gedio pora Galau lagi, apalagi anaknya banyak Tiap tahun keluar terus Galau lagi Kalau galau, galau, galau terus Kata Nabi Kalau itu galau, kalau sedih Itu untuk yang telah lalu Sedih, mengingat hal-hal yang Dulu, sehingga menjadi sedih Ah, tidaklah seorang hamba Dia ditimpa galau dan sedih Lalu mengucapkan dalam doanya Allahumma inni abduka Wabnu abdika Wabnu amati Madin fiyah hukmu Adin fiyah kada'u Allahumma inni as'aluka bikulis min huwalak Samaita binafsat Awa alam ta'adan min khalqik Allah oh, anzalta fi kitabik wa oh, istasarta fil ghaib indak Allahumma Allahumma ja'al qurana rubi'a qalbi wa sadri wa hammi wa dhaba tidaklah orang membaca doa ini illa aqhaballahu hammuhu wa husnahu pasti Allah akan melenyapkan galau dan sedihnya Pernah enggak Pak berdoa dengan doa ini? Belum Bisa dihafalkan, pernah galau enggak? Sering. Sering. Kalau kita sering galau dan sedih Atau pernah, paling enggak ya Kadang-kadang Dan kadang-kadang sering <laughs> Maka layak untuk menghafalkan Doa ini Apalagi yang mau pensiun Pak Galau-galau terus Galau nanti saya terus ngapain Habis pensiun Maksud nunggu mati tok kalau mukmin, ga begitu. Mukmin mau pensiun, malah, masya Allah, dia mulai fokus ibadah kepada Allah, belajar ilmu, kemudian menyongsong surga, lebih fokus sehingga lebih bisa hidup, lebih bisa betul-betul merasa bergairah. Tidaklah seorang dia tertimpa hamun wahasanun lalu mengucapkan doa tadi. Dalam doa ini, Pak, ada empat pilar-pilar kebahagiaan. Ada empat pilar-pilar yang akan melenyapkan kegalauan dan kesedihan. Yang pertama pada kalimat, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatik Ini adalah bentuk totalitas penghambaan kepada Allah Ta'ala. Hendaklah kita betul-betul, itu menjadikan pilar kebahagiaan yang pertama menjadi hamba Allah secara totalitas hati kita hanya kita gantungkan total kepada Allah swt. Pas kalian pangkal kesedihan kegelisahan kegalauan itu ketika hati kita nyantolnya itu kalau sudah kepada selain Allah taala. Kita ini bekerja memang harus bekerja Kita ini menjalankan tugas kehidupan memang menjalankan tugas kehidupan Tapi kalau hati kita nyantalnya kepada Allah Pak Tentera insyaAllah Kita kerja Mau kita kerjanya sukses Atau mungkin mengalami kegagalan Tapi kalau hati kita nyantalnya kepada Allah Tetap tenang Kita berhasil tenang Kita gagal ada ketenangan karena kita hati kita ingatnya kepada Allah taala tapi kalau kita nyantelnya kepada pekerjaan kepada sebab untuk mendatangkan rezeki kita galau kita kaya sombong kemudian kita gagal sedihnya luar biasa karena nyantelnya ke sini nyantelnya kepada sebab nyantelnya kepada sebab bukan kepada pemilik sebab atau pencipta sebab kalau kita nyantelnya kepada Allah maka kita akan tenang demikian pula berkaitan dengan urusan dunia secara umum kalau nyantolnya kita kepada dunia, oh itu awal kegelisahan, awal ini kegelisahan kalau bapak-bapak wibu bapak, bapak, bapak sekalian punya istri atau punya suami kemudian, yaitu banyak bermasalah yang istri bawel, kemudian nuntutan, kemudian ngeraha, tidak konaahan, sehingga bunat kita punak merasakan ini suasana istri seperti ini tapi kalau kita bisa mengolah istri seperti ini menjadi aset berpahala karena kita mengatakan Allah oh, insya Allah akan menjadi tenang hati kita dan ini ibaratnya lahan baru lahan baru untuk bisa men men mengais pahala di tengah bawelnya istri demikian pula istri ketika melihat suaminya juga banyak masalah Loro-loroen, kemudian kesal site ambro, sehingga banyak menimbulkan masalah. Kalau dia bisa meminen, dia bisa nyantalnya kepada Allah, dia bisa merubah suasana suami suaminya seperti itu menjadi aset mendapatkan surganya Allah Taala. Intinya hati yang nyantal kepada Allah Tuul akan bisa membuat merubah kalau itu sampah menjadi emas. Ini pertama. Yaitu betul-betul dia menjadi hamba Allah yang total. Maka disebutkan silsilah, ya Allah saya itu budakmu, ya Allah anak dari budak laki-lakimu, ya Allah anak dari budak perempuanmu, ya Allah menunjukkan total delosor. Ibaratnya di hadapan Allah delosor, kayak uh, kusti sultan. Kalau niki ati dalam panjenengan, putra itu pun ati dalam panjenengan, putra itu pun ati dalam panjenengan sehingga nunjukkan dia betul berlanser di hadapan, yaitu sang penguasa. Ah kita ini berlansernya kepada Allah Taala, sehingga kita menyebutkan tuan kita ini hambanya Allah. Minta betul-betul Allah perhatikan, disayang oleh Allah Taala. Satu, yaitu mewujudkan ubudiah yang total kepada Allah. Yang kedua. Itu mengimani takdir Allah Swt. Itu nasiat ibyadik. Ya Allah, ubun-ubunku ada di tanganmu, mal dan fiah hukmuk, adren fiah kubahuk. Ya Allah, ketentuanmu pasti terjadi dan setiap takdirmu pasti adil. Sehingga betul-betul dia selalu bisa kusnobon kepada Allah Taala. Mas kalian? Kalau kita mendapatkan musibah Lalu kita tahu bahwa Allah itu Arhamurrahimin Dat yang paling sayang Kepada para hamba Kira-kira apa sangkan kita kepada Allah Apakah kita akan Suudan atau kita akan Husnudan Kalau kita akan husnudan pasti akan lapang Dada kita Kesedihan itu pasti akan hilang Karena dia yakin Allah mengendaki yang terbaik bagi hambanya, karena Allah penyayang, Allah tidak kejam, Allah itu penyayang. Dia muncul khosnoban, maka hatinya pun akan tenang dan akan lapang. Dia yakin dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, yaitu dia merenungkan. Allahumma ini as'aluka bikulis min huwalak ya Allah kuminta kepada Engkau dengan semua nama yang Engkau miliki, Samaita tabinab sak nama-nama yang kau dirimu menamai dengan nama-nama itu. Au ansata ini ala ahadin min halik atau Engkau turunkan kepada salah seorang uh, au al alam tahad min halik atau nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang diantara hamba-mu yang tidak Engkau ajarkan kepada hamba yang lain. Al-anzalta fikitabik atonama yang engkau turunkan dalam kitabmu awista'safta fil ghaib atonama yang kau simpan di ilmu ghaibmu ada nama yang Allah ajarkan pada hamba-Nya yang tidak Allah ajarkan pada hamba yang lain ada nama yang Allah turunkan dalam kitab-Nya ada nama yang Allah simpan di ilmu ghaib-Nya kita tidak tahu berapa jumlah nama yang disimpan Allah nama yang Allah ajarkan pada hamba lain yang Allah diajarkan berhambat yang lainnya. Kalau yang dalam kitab kita tahu. Yang turunkan dalam kitab Al-Quran. Allah ajarkan di situ. Yang ini menunjukkan nama Allah tidak terbatas pada 99 nama. Ah Di sini. Sekalian. Merenungkan nama-nama Allah. Dan sifat-sifat Allah. Sehingga total kita hayati dalam kehidupan. Itu akan membuat tenangnya. Dan tidak sedihnya manusia. Tenang Maka Nabi yang paling tenang Orang yang paling tenang Dalam suasana paling genting sekalipun Ingat para sekalian Ketika Nabi sedang di gua Bersama dengan Abu Bakar Siddiq Dikejar-kejar oleh mereka Orang-orang kafir Bahkan telah di depan mulut gua Kalau mereka Melongok sedikit saja akan lihat Sampai Abu Bakar meneteskan Air mata gelisah Tentang keselamatan Nabi apa kata Nabi ya Abu Bakrin Madanuka Allah Madanuka bisne ini Allahu Thalithuhu eh, Allahu Thalithuhu ma Abu Bakar apa sangkaanmu terhadap dua orang sedangkan Allah itu yang ketiga Allah yang ketiga Wah Abu Bakar apa sangkaanmu Madanuka apa sangka anda Sehadap dua orang Sedangkan Allah yang ketiga Allah akan Merantasi segala-galanya Sehingga itu menimbulkan Ketenangan dalam hati Di tengah-tengah suasana Sangat genting Yang keempat sekalian Pada kalimat Allahumma ja'al qur'ana rabi'a Qalbi ya Allah jadikan quran itu Embun bagi hatiku Wa sadri Dan cahaya bagi dadaku, wajala hammi dan menjadi pengusir kesedihanku, wadab hosni dan menjadi penghilang pelenyap ini akan kesedihanku. Jalo ham hosn sedih, maka dengan Al-Quran akan bisa mengusir itu semuanya. Resep yang keempat, hendaklah kita betul-betul dekat dengan Quran. Membaca dan mempelajari dengan makna kandungannya Suka mentah dapur Empat hal ini akan menjadi resap Pelenyap Segala kegalauan dan kesedihan Yang pertama apa tadi ya? Memberikan pengambahan total kepada Allah Ta'ala Yang kedua Yaitu mengimani takbir Allah Ta'ala Yang ketiga Merenungkan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala Yang keempat dekat dengan Quran ini resep kita bisa tenang dan kita bisa menghilangkan kegalauan dan kesedihan kata Nabi tidaklah seorang membaca doa ini pasti akan Allah hilangkan, Allah akan lenyapkan ham dan husnnya. Saya sudah membaca, kau hilang-hilang ya. Itu boleh jadi antum baru sekedar baca tapi enggak ngeresepi sehingga isi kandungan doa itu enggak ngeresep sampai ke hati ibaratnya tahu itu bumbunya belum ngeresep sampai ke dalam dicokot itu dalamnya masih mentah yang, yang masih anyep sepok masih yaitu cemplar yang hanya luarnya aja kelihatan dipoles dengan ini kecap tadi itu ini perlu sampai ngeresep ke dalam hati karena kesedihan itu letaknya di mana? di hati, munculnya di hati dari hati, rasa-rasa itu muncul dari hati Maka kalau doanya tadi kandungannya enggak ngeresap sampai ke hati Ya yang di dalam hati yang belum hilang Makanya doa ini mesti harus ngeresap di dalam hati manusia Sekalian, di sini yang, uh, yang menjadi dalil Adalah ada nama yang Allah ajarkan pada salah seorang Ada nama yang Allah turunkan dalam kitab Ada nama yang Allah rahsiakan dalam ilmu khayibnya ini menunjukkan nama Allah tidak terbatas 99 nama Adapun yang 99 itu Yang Allah sediakan untuk Memasukkan ke surga orang yang mereka mengiksa Sama dengan kalimat begini Saya punya 100 juta yang aku sumbangkan ke masjid Apakah uangnya terbatas 100 juta? Enggak Tapi yang 100 juta itu Yang disediakan untuk disumbangkan ke masjid Demikian sekalian kita anggap cukup ia ya, pembelajaran kita pada pagi hari ini, InsyaAllah kita lanjutkan pada masa kedatangan Bintillah. Semoga Allah memberikan keberkahan dengan kita senantiasa berusaha untuk lebih memahami tentang nama-nama Allah Taala dan menjadikan kita semakin faham siapa itu Allah, sehingga bisa lebih menimbulkan kecintaan, pengagungan, tawakal, rasa takut, rasa harap dan seterusnya. Demikian cerita kuliah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sabbi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum radio muslim jakarta purnikan akidah menebarkan sunnah